Adânc, și când mă îngropi cu un în mângâiere, m-afund pierdut adâncului de sfăț, ca în maldăre de floare de omăt, de unde nu mai știu n-apoiere. și în părul tău, când clipa mea băt, ca în mari păduri de noapte și tăcere, mă nec cimice ce mă cere și nu mai știu potecă îndărăt. Și când mă uit în ochii tainei tale, cad amețit în ei și mă scufund în nesfârșita lor lumină moale, în dulce veșnicie fără fund, de unde nu se întoarce nicio cale, dar unde toate căile se ascund.